Flori de nufăr. Prin trestia de baltă, ce în aer se mlădie, răsună în dimineață o tainică armonie. Sunt zâne ce se scaldă în fragedele ziori, nu zâne, dar cupile a zânelor surori. Verginele, în apă intrat au cu fială și acum se joacă vesel în dulcea răcoreală. Șioptind privind în undă albastrul cersenin, umplând cu flori de nufăr. Cămeșa de la sân, Urază aurie prin stuhul des pătrunde, Și gingaș luminează în cuibul ce le ascunde. Comori de tinerețe, comori de fericiri, Încântătoare forme de albe năluciri, Priviți, cetatea verde se mișcă, se deschide, O mândră copiliță apare, iese, râde și lunecă, Deodată, rotunzi și albiori, apar la foc de soare, Doi nu fără plutitori.